Sonra Buxarə rəxməlullah buyurur, qədə ashabı l-hərabi fəl-məttəq. Bir əni, Buxarə o ki, Məlid dedi ki, mescədə silahla girməyin, Fə, ki, necə girməyə var? Dəli, onu açıq aydın, və müsəllimlər çox göstərməsin. Və sonra bu mescədəndir, dedi ki, bəs Ən şərəfli gəlir ki, biz Peyğəmbər sallallahu, sallallahu sallam, bir gün hadisədən nişonunu banna görmüşdü. Yəni onlar silahı, silahı yaxşı məharətlə oynadırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və məsciddə olar, peyğəmbəri göstərir və səlləyirəmə, mən də dedi evin qapısında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə baxırdım. Sözlə Buxariya Düzgünün başın üçün hədisi, o da bilər ki, ayşıqadan çıxır, Peygamber sən, Çin üstlə. Ola ki, elə de o. Çin üstləm, yəni Çin üstləm yəni, baxırdı. Hə, yəni, hə, Çin üstləm qoymuşdur, Çin baxırdı. Və buxar elə bil ki, bir də məsələyən toxunur ki, əgər nəyəcə göstərmək isə, olar silahına, olar məsəddə. Ayrındır. Məqsəd nəsə öyrətmək, nəsə küzün göstərmək. Olar, bu mənə olar. Və burada onu göstərir ki, meçiddə olar. Bələ şey etmək. Və təbii də o vaxt, ən bələ yığdıraq yeri meçid idi, evlər böyük deyildi. Ona görə bunun hadisə meçiddə baş verirdi və meçiddə olar belə şeylə eləmək. Haram deyil. Baziləri fəqərd, i̇bn və Əbul-Həsən, Ləhəmiyyə və qeydilləri deyiblər bu hükmü pozulub. Düzdür, o vaxt həbəşlər bunu etmişlər lakin hükmü pozulub Kur'an'dan və hədislə. Amma Kur'anla Allah s.ə.və diricəyib ki, bu yudin ədinəllləhu ənturfağın, nün sürəsə oq saldıncaq. Yəni, Allah-u Teala birçəyib və Allahın evlərində icazə verir, ancaq Allah'ı adın zikr etmək və həmsinin, həmbar sahəsində deyib ki, məcidlərimizdən çəkindinim, uşaqlarınızı və dəlillərinizi. Yəni, ağılsızlar, kimi ağlı yoxdur. Duldur, balaca uşaqlar məciddən uzaqlaşdım. Amma cevab buna, birinci hədis zəifdir. Aydındır. Bu hədis zəifdir, ikinci də ayə ona haram olmağına dəlaqə sələməyir bu məsələnin qadaq olmağına. Ayə bu məsələ Və məhz söhbəti gedmir bu söhbətdə. Məsələn, Malik r.ə.qədən rivayət illərin ki, gör ki, söhbət o xədəşlərə oynamayı məcciddən bayrıda olub. Allah üçün, yox. Bu xədislərin hamısının ləhsləri ki, məccid içində idi o söhbət. Namaz qılan idi ha. Yəni, təv, təbii, namaz qınırdan idi. Bu hamısının gəlib ki, Ömer bin Xəttabdan görək ki, bazı rivayətlərdə, Ömer bin Xəttab qalxıb inkarlıyır olan bu hərəkətlə məcciddə. Lakin, xiyambar sahasını deyir ki qovlasınlar. Və həmsənə hədisdə göstərir ki, idman yağışlanına baxmaq olar. Ammalar idman silah idi. Və məhəllədə o çıqları o bax kim silahları oynadırdılar. Peyğəmbər axı baxırdı. Və yani, bilmirəm, məsəlman olmuşlar yoxsa yox. Dərək ki məsəlman da deyiblər. Aygün Allah bilir model: modelə göstərmişəm. Deməli, o göstərir ki, idman, idmana baxmaq olar. Həmçinin qadın da kişilərə baxa bilər idmanda. Hazırda erkəbana o səbəbdən əsasən şey qoymazsa baxmağa. dedi. Ayşə ki, baxma. Bu da yalan hə. Bunu göstərir ki, lap kişi belə olsa idman hələdirsə çox deyir. İndi idman növləri o təbi O, normal idmana baxma olar İqlap gedmək olar idmana baxma O, qaldı ki, idman imə lazımdır Sünnətdəndir Həmçini e, göstərb, Öz həyat yollaşan necə, yəni Raftar ilə hörmətlə Yəni, onu deyəcə hazırdır baxma, aydındır Yəni, həmçini göstərb ki, əxlaq yəni, edb, peyamber salsən bədirdə Və həmçinin bədirdə Ayşənin fəziriyyəti var, lakin inşallah bu xarir. bu məsələ eydən iki ey, bayram kitabında toxunacaq. İnşallah. Lakin bəzilə deyirlər ki, Ayşə qadın baxa bilməz, bu hadisi dəliliyyətinə deyirlər ki, Ayşə olaq balacaq idi ona görə. Qadın qıddəliyyəti, lakin dəlil zərifdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, artı yaxşı idi ondan da, artı qadın idi o təlimdə. So bu halda Allah paskına səninlə to. O da məsciddə alış-veriş elməyə olardı yoxsa yox. Və ya alış-verişdən alış, -verişdən, alış -verişdən o, burada uzun bir hadis getirir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə Ayşə radiyallaha ana Umman Yahya Amra riwayət edir. Umra da aşanə riwayət edir ki, bəzən vaxtında söhbət Birana qalmı, az Allah buraxmalı, yoxsa satmaq, almaq, o səbəbdə. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaldı minbərə və dedi ki, nə olur bəzi cəmaət özlərindən şərtlər qoyurlar. Şərtlər çıxardılar. Hansı ki, Allahın kitabında yoxdur heçdə. Və lakin sonra sura alışveriş nəhy olunub. Alışveriş dedi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəhy eləmir ola, o şərtləri. Ola ki, özlərindən şərtlər çıxardılar. O Peyğəmbər səhəsində ki, o nəyə şəhətlər, nəsə ki, Allahın kitabında yoxdur. Düzdür, Allahın kitabında şəhətlər, demək olaraq yoxdur. Və lakin, ne üçün Allahın kitabında digilir? Sünnələ deməyir, çünki alış-verişdə şəhətlər hamısı sünnələ gəlib. Demək olaraq hamısı. Və bir neçə olaraq üçün şəhət Quranda var. Və lakin, yenə deyirəm, əgər Qur'an işlənəndə, sünnədə orada var. Əgər s iman qeyd olunanda, islam da var oqda. Və ya islam qeyd olunanda iman da var oqda. Bələ deyək, yəni o üslublardandır Qur'an-ı, necə fiyanbar sahəsində iki üçün mən sünnətini yesə və dörd xəlifənin. Yəni, şəyək Qur'an da var oqda, birinci Qur'an-ıdır sonra sünnətini. Və ya, məsələ, rəsul sahəsində iki üçün iki dənə əmanət qoyacaqlarım, ahıq. Allah'ın kitabı, də və də və başqa rivayətdə sün Və yəni, hadis ki deyir, Quran və əhl beytim, yəni sünnədə olur daxildir, aynın dəyir. Və burada göstərir ki, bu hədis ki sünnədə, Quranda o yoxdur, nəzərdə tutulmuşdur sünnəd. Nəzərdə tutulmuş sünnəd. Və lakin sonra nəhv olunur, sonra nəhv olunur hətta alış-veriş eləmək meçiddə. Hətta eşitsən ki, alış-veriş gedir dua eləmək olar ki, lazımdır. Allah sənə al və və verməsin. Məscistə, yarışırda təhsilərə. Aydın böyük. Və və və ki, inşallah bu gələn dəhslərdə, inşallah bu gələsə, inşallah məsələ gələcəyik, inşallah toxunacaq məsələyə. Hələ, bu qədər.